Pasta Dramă de Ion Luca Caragiale Piesa își începe acțiunea în încăperea scundă și întunecoasă a cârciumii lui Dragomir. În jurul unei mese, deasupra căreia arde o lampă mică cu petrol, Anca lucrează la o cămașă.

Dragomir continuă o discuție cu Gheorghe, învățătorul satului. Da, e greu să scape firește, dar se întâmplă. Așa fac mai toți cât scapă. Dintr-un se arată pocăiți, se prefac proști, se dau tot cu binișorul și odată când le vine bine...

Pe aici ți drumul Adică și asta era și el Se prefăcea Am înțeles Știu eu Fugi mă de acolo De, de ce să nu crezi că s-a prefăcut? <hânt> asta e Nouă ani de zile Cine se preface atâta vreme așa și să nu fi fost nebun Tot acolo ajunge Până la urmă tot nebunește Dacă a fost ticălos prostul

L-a găsit cu așa plină de sânge A văzut la el luleaua tutunul și amnalul mortului Dacă s-a bucurat să fure niște nimicuri De la un mort pe care l-a găsit în pădure Eu stric, era tâmpit Când i-a citit o sânda, râdea Cum? De unde ai văzut tu când i-a citit o sânda? Am fost la judecată. Ai fost? La care judecată? La jurați când l-au sândit Ai fost tu la jurați Și mi a atâția ani de zile să nu-mi spui

am spus. Ba nu. Ai așa. Nu, firește. La ce? Să începi iar să îmi pe răposatul? Dragomire. Ia citește-vă înainte. Să vedem ce s-a făcut cu nebunul. Da. Precum și toate cercetările au fost zadarnice.

După cum afirmă soldatul, nebunul ar fi căzut în ochna veche care e părăsită de pe vremuri Care va să zică a murit E, va bine că nu A murit da. Ea spune, dragomire, ce fel de om era? Eu n-am văzut de când sunt o judecată la jurați Aș vrea să, să văd și eu dată. ce face, ce zice omul pe care îl judecă

ce să facă? Stă și el între puști și așteaptă să îi sprăvească mai degrabă. Dar tu, Dragomire, nu. ai mers așa din întâmplare ori din adins? Din adins? Ce? Nu-ți e bine? De ce să mergi din adins? Uh. S-a nimerit să fiu în oraș, mă dusesem să vânz niște lână. Ce faci acolo? Nimic. Ascult. Asculți? Nu începi iar să bocești pe răposatul?

Că iar am vorbit de el. Haide de ce începe, jenește-l! Eu zic că nebunul nu era vinovat. Degeaba l-a băgat 20 de ani la ochnă. Dar știi că ar fi ciudat că s-a mai întâmplat așa lucru. Să te pomenești că prinde vreun tălhar și ăla spune Tot eu am făcut acum câțiva ani omorul din pădurea corbenilor. Uite de ce și uite cum. Hai.

Se prea poate. Da, dar ce te face atunci cu nebunul? Care? Care a fost o de degeaba? Vă zis că a murit. E, nu. Să zicem că trăiește. Cum să trăiască? A căzut în ochi, a nu, nu, nu, nu, nu. Să zicem că n-a căzut. Să zicem că a fugit și pun iar mâna pe el. Cine îi plătește atâția ani de necaz? Dumnezeu.

Mă, Ghiorie, hmm. tu cam știi legile. Așa, așa, așa. nu e așa că un om care a făcut o faptă, un omor. nu e așa că dacă vine singur peste 10 ani și se mărturisește, nu mai are nicio pedeapsă. Cât e, nu știu sigur, dar știu că e un termen. Dacă trece ăla, s-a ispravit. Cum adică? La 10 ani un poate veni să spuie singur ce a făcut și lumea îl lasă în pace! Așa e legea.

Bună lege zău. De ce nu te pui tu să faci alta mai bună? Iar ai venit? Vezi de ce nu i-am spus? Pentru că de câte ori vine vorba de răposatul lor își aduce aminte de el cât de departe îmi urlă toată ziua! Merg de aici și nu mă mai boci pe cap, cobe! Știu că dacă m-ar omoră pe mine mi-ai juca hora la sorace în loc să-mi faci pomană! Dacă era să bocești toată viața pe bărbatul ăla din tâi de ce te-ai mai măritat a două oară? Haide, mergi!

De ce nu ești mai blând, Dragomire? mire? Pleacă odată. Mă duc. Du-te la păcatele. Fii mai vere, dar. Prea aspru ești cum era. Ia, lasă-mă în pace și tu. Știi tu cum trăiesc eu. Știi tu ce am făcut eu pentru femeia asta. Mai bine înfrângeam gâtul până să nu fi întâlnit. Dacă nu era femeia asta în eu eram astăzi altfel de om.

Tu nu știi ce s-a petrecut între mine și ea? Da, da, Văzi ce se petrece. Vă canoniți unul pe altul. Degeaba. Nici tu nu ești de ea, nici ea de tine. I-am luat ca să aibă cine să-i ție sora de sufletul răpăsatului. Din ziua întâi, cu unii și până astăzi, odată n-am văzut-o zâmbind. De atunci și până astăzi, cu trupul ei aici pe lumea asta și cu gândurile la dumitru pe lumea alta. Pot fi fost cu ea mai bun ca tine. Mai bun? Da. De unde știi ea din ziua întâi că nu o să fiu și eu, poate, mai bun decât el?

Eu nu iubeam mm. Că dacă n-aș fi iubit-o Și mai în sfârșit înțeleg să plâng o femeie pe bărbat dacă-i văduvă Dar dacă s-a măritat odată cu altul Care el ăla sărap de asta? Atunci de ce s-a mai măritat? E... Da, de ce? Dacă nu se poate despărți de umbra răposatului Bazi că e o femeie nebună Care mi-a stricat mintea și mie Eu sunt sănătos crezi de când am luat-o

Uf, m-am săturat! De opt ani de zile, Dumitru și iar Dumitru! Pe el îl auzi când vorbește ea! Când mă uit la ea, îl văz pe el! Eu trăiesc în casă, mănânc la masă, dorm la un loc cu stafia lui! Așa! Asta nu o să mai meargă mult! Uite-o! Uite-l! El e! Dumitru! Ieși! Ieși! Uiți să nu te văzi? Te duci! Ori mă duc eu! Să nu te văzi? Ce vrei?

Ce așa mine? Ce gândește? Eu l-am omorât? Da? Spune! Dragomire, ești nebun! Nebun, spune! Dragomire, nebun! Nu să spui! Din două una! Ori crezi că l-am omorât eu... Oftim, asta e vorba de vorbit! Da? Și atunci de ce mai trăiești cu mine? Ori nu crezi și atunci de ce mă chinuiești pe mine? Ce-ai cu mine? lasă mă în pace pe mine cu Dumitrul al tău! lasă mă în pace! Lasă-mă-mi pace! Dragomire! Dragomire!

Adus. Se duce la crăciuma Popi popii. Acasă, nare recibe. Ango. Tot aici. Ioroghi, de ce nu schimb tu gândurile, mai băiete? Și vrei să mi le schimbi pe mele. Îmi pare rău de tine. Așa nicăjită cum sunt.

De ce nu mă lași tu necazului meu și mă mai turbo și tu? Pentru că... Pentru că mă iubești, da, asta o știu Da, da, pentru că te iubesc Lasă-mă păcatelor mele, Gheorghe, și du-te Ești tânăr, mergi ți caută norocul aiurea Și acum mă iubești tu, eu Nu te poți iubi? Dar tu nu poți iubi? Ba, voi fi iubit și eu odată Dar n-am avut parte

Eu acum la mine a trecut Vremea iubitului ei. aia Gheorghe, te mai spui odată Caută-ți noroc în altă parte În altă parte Bine De ce să-ți încurci o viață tânără cu pățel trecute Să iei o femeie cu gânduri vechi și apoi chiar așa Cum să mă iei? Da, ți-am spus Să mă desparți eu acum de dragomir Da Nu se poate Zici că

e negru să-l vezi Da, dar mie Dumnezeu mi l-a trimis pe el Dumnezeu știe ce face Eu trebuie să fac voia lui Bine, bine, Anco, fă cum vrei Trăiește cum îți vine Eu m-am hotărât M-am hotărât să plec din satul ăsta Să pleci? Da, eu te iubesc Tu nu mă poți iubi Ce-ar însemna să mai stau aici degeaba Pleci? Da, lumea a cam simțit

eu să mă stăpânesc, nu poți Și nu voi să mă fac de batjocură Să mă țiu de urmele tale ca un lătărău Nu mai mergi Să fiu prieten cu bărbatul tău care Nu e om de felul meu Nu mai ca să te poți vedea mai des Ești o femeie Nu știu cum să -ți zic ți drag să, să trăiești cu un om Care se poartă cu tine ca, ca cu un câine Și mă gonești pe mine care, care te iubesc Bine Atunci

mai bine să nu te mai văzi deloc Trebuie să zic că pleci. Adevărat Da Când? Cât s-ar putea mai curând Peste câteva zile Rău îmi pare De ce? De ce, din ce îmi pare rău? Dacă nu mă iubești Ce copil ești?

Eu nu te iubesc pe tine, dar tu mă iubești pe mine Nu înțelegi tu că mai dor o să-mi fie mai la urmă mie de tine decât ție de mine e Atunci ce? Vino cu mine Nu se poate dar, prin urmare eu ce să fac? Tu Tu să te duci, Iorghe, cu Dumnezeu De dorul meu să nu-ți pese Anco. Angu. Angu, plângi

pentru ce? E bristul să-ți spui. Dacă plângi... Să-ți vorbesc drept, Gheorghe. Eu sunt cu mult datoare ție. Multă putere mi-a dat prieteșugul tău și... gândul că un om așa de voinic ca tine mă iubește. Gândul că... tu ai fi în stare să...

Faci odată și odată o jertfă mare pentru mine Era sprijinul sufletului meu amărât Dacă tu te duci Cui rămâi eu? Dar ce jertfă? S-o fac Nu poți acum Nu știu N-am nu, nu, ce să-ți spui Gheorghe Da? Dacă mă iubești mult Da

mult, da! Du-te acum de dorm liniștit ce vină mâine dimineața aici. Da. Dragomir, pleacă la târc, da. Putem sta mai mult de vorbă. Du-te, noapte bună. Noapte bună. Noapte bună, Ango. Pleacă. Gheorghe. Mai ai chemat? Nu. Ba da. De ce, ce? Nu pricepi. Nu. Tu n-ai simțit...

N-ai priceput deloc că și eu te iubesc Tu? Pe mine? Adevărat Adevărat Trebuie să spui că nu mai poți. Gheorghe Da Dragomir o să vii acum beat Când se întoarce, beat, mă înjură și se culcă și doar -e dus de pot să tăia lemne pe el mm. Vino, de la tine din deal se vede fereastra sau oblonul este închis Pândește, când ai vedea lampa la ochi oblonului, vino de grabă, te aștept Da, mă iubești. Da, dar să nu uiți că sunt nevasta lui Dragomir

dacă moare el, sunt a ta m-am jurat Când o cădea adintâi lopată de pământ peste coșciugul lui Eu o să fiu în brațele tale, ai priceput. O să aștept o viață întreagă Ești un prost Îi fi bine, tu, dar nu mă înțelege Gândește-te mai bine la ce-am vorbit Cum vezi lumina vino o să nu te aștept Tu te mă duc viu Mă iubești? Da, da, te iubesc

George, ce păcat e mână pe tine. O fi în stare băiatul ăsta ușurel de câte se laudă. Să vedem unde-o fi câinele. La ma popii, joacă cărți și bea.

Să fie iar viață, mă înjure să mă menințe. Mă jure, să știu că toți mai ții și asta. Mult, nu crez. Aha. Vine, el este. Ah, mă Acum, acum! Bună vreme!

Mulțumim, numit tale, om bun. Ce poftești? Nu tai de mâncare. Asta nu e din state străină. Nu avem de mâncare, omul îi pleacă. Da. Mă las să dorm. Să, să dorm. Eu un om rău, e beat orice. Caută-ți de drum, creștini, haide! Mă duc să nu mă pați, să nu tai.

Deci, de ce să te bat? Du-te sărătos! Nu mai poți! Nu mai poți! Dă-mi ceva să mănânc o spomană! E fi bolnav? Nu! Pe ce ai? mi

Usten. De unde vii, dumneata? De departe. Toma de la munte. Și ce vânt te-a bătut pe la noi? M-am rătăcit. Dar încotro mergeai? Nu știu. Cum să nu știu unde mergeai? Vezi că Eu sunt Nebun? Nebun?

Dar nu mă apuc totdeauna Și mă chinuiește necuratul mă vine ca domnului Nu mă scapă Necuratul mi-a poruncit de două ori Să-mi fac seama singur Ca să-mi ia Sufletul Sărmane. Cine știe ce păcate Dar maica domnului Nu m-a lăsat Și din ce ți-a venit

de-mi Și când mă speri Mă apucă, fie pe pusti locuri Și când vei să mă apuce Îmi vine întâi cu grijă Și mă scură. Și mă cu spain Mă smarte. Eu am o bubă aici Înăuntru dai

tu ah, m-am găsat. A, uita-se m Da, Na,

A întâmplat să E de mult? Unul 10 ani 10 ani Și cine te-a bătut? De ce? De ceaba Eu eram pădurar La Corbeni Pădurar la Corbeni? Cine te-a bătut? A judecat Că nu vreau să-ți Ce? De ce l-am omorât? Omorât? Doamne Iisuse Hristos.

Cine e omul ăsta? Te cheamă Ion! Ion mă Și Și zice că eu omorât pe. pe Dumitru, cine Cum a ajuns omul ăsta aici? Tu mai ca domnului. Tu ai fost călăuză. Tu l-ai purtat pe câine cunoscute și mi-ai trimis aici ca să ridice din calea o în îndoiala. Acum.

Oh, mi sunt De deci ce urlă câinele? Nu urlă niciun câine Ascultă Mai vrează Ioan, vrei să te culci La școală.

Vino cu mine. Mai departe. Când dură, lăcrunele. Mare cineva? moare cineva! Cetinel. Tu. Știi, nu o să moară. O să moară Ion. Dacă Ion moare, scapă de dracu. Ce-ți ne? doare. O doare. Ce-ți ce

Anco! Anco! Dior, e ce cauți? Ce vrei? Nu, ți-am spus să nu vii până nu ți i face semn. Da. Ți-am făcut semn. Vrei să dea Dragomir peste tine aici? Pleacă, du-te și nu mai veni până nu te nu, chem. Nu, stai. Am venit să-ți aduc o veste bună. Ce veste bună? Viu de la Cârșima Popii. Dragomir e tot acolo. E băut. A jucat cărți, a pierdut. A făcut de la toți. E acolo. Popar, notarul, primarul, sunt toți în odari.

Asta ți-e vestea bună Nu, buna. stai Dragomir pleacă până în ziua Ei, Merge la târgă Nu, nu, pleacă, nu se mai întoarce Ce? Te lasă, se duce în lume Cum? Nu cred eu asta Anco, Anco. Ai, da, de mai sunt și eu pe aici Cum, nu pare bine? N-ai zis că mă iubești E, da, așa, pui dacă te iubesc pe Când bărbatul își părăsește nevasta Ea are drept după lege Să se desparță de el Și să ia pe cine-i place Ce vorbești, prostii

cum o să plece, Dragomir? N-am spus unde, dar își ia ziua bună de la toți Zău! Până în ziua se pornește Vede, Așa La ce te gândești? Gheorghe, uite-te la mine bine Ești tu bărbat în toată firea Ori ești un om ușurel Mă poți eu în tine? Faci ce ți zice eu Fac Dar dacă nu faci Dar spune ce să fac Bine

să vedem ce-ți poate asta. Du-te! Și orice s-ar întâmpla, până nu vezi semnul, nu, nu te mișca! Ango. Fără vorbă, multă pleacă! Du-te! Angu, mă iubești! Da, da, du-te! Nu te cu el! Ia seama! Vrea să plece! Ce să fac? Să mă duc să strig în gura mare. Să dau pe vinovat, adevărat pe mâna judecătorilor să scap pe nevinovat?

Dar dovada Păi nu ia la mea Dar ce dovadă o să fie asta Dacă erotă gădui Oh, uh. Ia stai Careva să zică el Mai are un an Să o ducă cu frica în sână o să o umble fugar și... Peste un an își poate spune singur fapta Și să a isprăvit

Rămâne pedepsit. Așa e legea. Bine. Dar poți, o să-l las așa. Nu. Nu, nu se poate. Nu se poate. Nebunul bunul asta tot, tot să-l Pentru un păcat, două ori zece, un om tot cu viață plătește. Și fără altă vină, nouă nebunul tot are să fie prins până la urmă și întors acolo de unde a fugit. Și dacă e vorba.

Ce este mai bine pentru un nebun? Să-și viața viața pribeac și chinuit, fără adăpost, fără o zdreanță pe el, fără hrană. Ori să trăiască la închisoare, îmbrăcat, hrănit și îngrijit la vreme și -a adăpostit. Să fie slobă de mai bine, să-i bucure de lumina soarelui în bunăvoie,

tăi nebun, mai are nebunul bunăvoie. Lumina soarelui fără lumina minții. O să-i ții lumina soarelui singură iarna de cald, ori de foame vara. O să găsească, ori nu, în suflet de creștin să mi miluiască cu fărmă de pâine. O să degere, ori o să se coacă toată ziua nemâncat,

Gonit de lipsa lui de voie Și seara o să doarmă De foame Pe pământul gol Așa, așa Locul lui e la ognă Dumnezeu știe Pentru ce păcate l-a aruncat în prăpastie dar... A fost și bun Și a luat mintea cu care să judece Ticăloșia I-a dat greutatea Dar I-a luat cumpăna

Anco, Anco! Ai venit? Da. Îți pare rău? Dacă ți pare rău, mă duc iar. Îmi pare rău că ai venit. Îmi pare rău că ai venit iar bet. Asta așa e, sunt. Cei drept sunt cam beat. Am băut, dar din am băut.

Ah. Da, să știi tu Numai de necazul tău de ce ai băut, nu știu Știu că ești beat Culcă-te Nu voi să mă culc Am de vorbă cu tine Asta mai vorbim mâine dimineața Acum nu pot vorbi Ba poți, să beau Tot mai vrei Tot mai vreau A vin și să stai aici

cum se să vorbesc cu tine. Sine, să streacă treacă -ne cazul. Tu... Tu n -auzi? De ce vrei tu să mă otrăvești pe mine? Ești nebun, vai de capul tău. Dar de ce să te otrăvesc? Ca să scapi de mine, știu eu. Și să trăiești cu altul.

Poate că ai pus ochii pe Gheorghe, învățătorul. Am cam mirosit eu ceva. Mm, vai de voi! Vă pui capul la mândoi! Vorbește, Aiurea. Să mă otrăvește, ai? Aici, pe atuntei, Să te văz eu că bei. Da. Tu, Anco, spune drept...

Ce gândești tu de mine? Bine gândesc Bine Bine să fie Las-o încurcat Aba, dragomire Când pleci tu? Unde să plec? Eu lume știu eu unde Am auzit că vrei să mă lași să te duci cotroi Vedea cu ochii Cine ți-a spus? Ce-ți pasă?

De ce, dragomire? Pentru că nu trăiesc bine cu tine. Nu mă iubești. Tu nu mi-ești nevastă, mi-ești vrăjmaș. Pentru că tu mai ai pe mine. Eu? Ar vrea să știu și eu cum. Da, tu? Dacă nu te cunoșteam pe tine, eu era să fiu altfel de om. E, ce om era să fiu eu? Dar s-a dus a cui degeaba.

Lasă o încurcată. Și vrei să mă lași? Da, numai câteva vreme. Să vezi cum îți este și fără mine. Ascultă și la mine. Unde ți-e gândul? Eu am o de departe, trebuie să plec de dimineață. Tu fii cu minte, stai acasă și mă așteaptă să nu dea dracul că te tai.

O să zăbovești mult? O lună, două, trei, mai mult, un an, nu știu. Dar să vii înapoi. Virește că viu. Tu ai să iei un scris de la popa, să-mi aduci aminte să-ți dau un scrisul, 500 de lei. Hanul poți să-l dai cu chirie, tot popa vrea să-l ia. a de subșură poți să o vinzi. Scădurile de la deal o să le aducă peste câteva zile. Mai ai să plătești vreo 35 de lei.

Să le vinzi. Poți apuca pe ele până la 100 de lei. Aoleu, dragomire. Ce? Să mai crezi eu că ai să te întorci. Eu nu văz că-ți face adiata. Dragomire, tu n-ai să pleci. Hm? Cum se poate una ca asta? Să-ți lași tu casa ta și să fugi așa în lume. Hm? De ce? Ai scăpătat și mers să-ți unde nu te cunoaște nimeni? Așa. Ori ars focul și mergi să-ți cauți adăpost în altă parte? Nu.

Atunci ai făcut poate vreo faptă rea și te teamă de răspundere, de pleci așa în străinătăți de la tine și de la ai tăi. De? Că cine fuge așa? Cine își părăsește așa casa și locul tam, nisam și a lumea în cap? Doar oamenii deznădăjduiți, ori făcătorii de rele, ori nebunii. Nebunii? Deznădăjduiți nai de ce să fie? că slavă Domnului ai după ce bea apă

le zici că n-ai făcut, că tu știi și Dumnezeu ce stă pe cugetul tău. Atunci, doamne, iartă mai fi nebună. Mai știi? o fi? E asta să nu râzi. Ești țel că cam țignit. Că adică ce nițelegi bine de tot? De mult ți-ai pierdut țării ta.

Noaptea visezi zâmbăti să stai din somn mereu. Ți-e frică să dormi cu lampa stinsă? Mai înainte unde se întâmpla la tine să te îmbeți? Acuți bei mințile dintr-un soi de rachiu. Mai înainte. tu să fac pomană și să țin soroacele de sufletul lui Dumitru. Ba că ți-a fost prieten bun, ba că e păcat că s-a prăpădit așa om de omenie.

Ajunsesem să mă mir eu de tine, cum tu, bărbatul meu, să nu mă lași o clipă, măcar să nu mă ui de bărbatul meu din tâi. De o vreme încoace, alta și alta. Dacă pomenesc cât de rar de el te apucat alte alea. Tu n-ai băgat de seamă ce-ai făcut, Adineauri. Când Adineauri? Adineauri când citea Gheorghe. Ei? Vorbești niște vorbe de... Nu te-ar cunoaște, omul ar crede... Ce vorbe? Ce-am zis? Ce nu se cade să vorbești!

încă ai la băutură Cal valea. Eu om cu mintea-mi dar erai treaz. Hei, ce-am vorbit? Mi-ai zis să-ți spui ce crezi eu de tine, că tu ai omorât pe Dumitru și Gheorghe era de față. Și tu ce ai răspuns? Am răspuns ca totdeauna că ești nebun. Mm, nebun. Uite, vezi? Am luat seama că nu-ți place deloc să auzi vorba asta. Ce să fie cu tine, dragom, Miri? Eu gândesc...

O fi vreun păcat. Tu te spovedești, să te grijești. De ce? Am să mor? Nu se spovedește omul numai când moare. Mă îi Alată. dată. N-am vreme acum. Când? Când mă îi întoarce. Dacă te mai întoarce. E așa, dacă mă mai întoarce. Mă îi spovedi. Ei, și apoi. Așa e viața omului. Pe toți dracului în toți au să moară. Toți.

Și eu o să mor, și tu o să mor, și Gheorghe, și toți, rând pe rând, calamar! Tu, femeie. Tu ești spita. Anco! Anco!! aide Ai de. Ai de mă Mâine dimineață plec. Tu. De ce nu mă iubești? Lasă-mă!

Nu te las Aba, dragomire Ții tu mintea la la pomană Că uitai să te întreb. Când a venit rezervistul ăla De ce ai fugit? Care rezervist? Ăla de semana grozav cu Dumitru Tu știi care-i ăla? Deci că pleci disde de dimineață? Plec

atunci culcă-te, ai și băut Aproape miezul nopții Mă duc Să-mi beat Crezi Dute-te, te odihnește Și? Și? Și ce? Închinăte te Să nu mai visezi urât Bine, Bine. Așa Dorme

S-a strecurat și s-a înșirat îndelung. Încet, încet, bănuială cu bănuială în sufletul meu. Până să se înrădăcineze credința asta. că dragomir e vinovat. Să-mi pierzi noaptea cu vorbe. Dar chiar și poate să nu vrea. O să nu fie în stare să facă așa faptă. Cum e băiatul ușurel, voi căi că i-ai că fi spus.

Nu, nu, n-am nevoie de ajutor. Ia să mă gândesc mai bine. Cine nu să creează că tot ne pun fugit de la o morți au pe Dragomir? Adică să-mi fac păcat și să mai străgănesc pe nevinovat. Aseara la Cârciumă, mă, Dragomir le-a spus la toți că pleacă în lume. Am destul răcas. Până la ziua să-l și să-l arunc în puț.

A plecat, s-a dus, nu mai vine azi, nu mai vine mâine, o lună, un an. Nu mai vine deloc. M-a părăsit. S-a hotărât. Adică să fie greu lucru. Doarme pe Nu Un uriaș doarme. Doarme și cugetului

Puterea lui și voia lui. Viața lui arde încet și de omol. Cum arde lumânarea fără să vrea să arsă. O femeie slabă. Un copil franget, O tărâre nu mai să aibă. Poate să sufle odată. Și o stinge. E hey! s Să-l deștepte să-l deștepte și pe el ce să fac

să în somn Să moară fără să știe că moare Fără să vadă că eu îl lovesc Fără să-și aduc aminte de Dumitru Dacă nu vezi că vine aia e moarte Nu Nu vreau un somn Atunci ar fi parcă ar dormi mereu Da, să-l deșteptă întâi Să știe că-i vine moartea de la cine și de ce Anco El Anco, am Mă doare mâna

ai urez, este doare mă la din vis. Mă ajungi de unde am semnul de mușcătură. Ce jos, Mai. De unde ai tu mușcătura aia la mână, dragon? De mult. Bine, de mult, dar de unde? n M-a bătut când eram am copil și m-a mușcat unul pe care îl trântisem. De ce nu vrei tu să mă spui ce ai pe suflet? Eu văd că tu nu ești în toate

Dai un ghim pe Asta Stai, nu ești, te mie. Si? Da, mie. Spune-te, ușurează. Dacă ai duce mult așa, o să nebunești. să ne nebunești. Da. Ce ai bine? Un cap de mort cu dinți mari. Vrea să mă muște. Mă doare. Te doare că nu vrei să spui.

E doare că nu te hotărăși să sparg cu și să arunci răutatea afară? Ia ascultă dragomire. Adică ce-ar fi, cum stăm noi aici amândoi, să te pomenești cu Dumitru. Că intră bineșor pe ușă. Uite pe colo! să vezi că vine cum era el înalt și voinic și se așează frumos colea la masă în fața ta.

Ei, bună seara, frate, dragomire. Ce mm. mai faci? Mai îți aduci tu aminte de mine? Mm. Ce uite, colo! Mm. Colo! Ia, l Ia, l vino, vino Dumitre! Mm. Ce uita! te Lasă-mă! Ascultă! Dragomire! uita, l Știi cine e? E nebunul care a scăpat de la ognă! Ah! Oh! Want... El!

Ah. Ah. Ah. Mi-e foame dă -mi să Trebuie să-l oprim aici până mâine ce scolea Ioane? ce -s? Cum e la ogni, Ioane?

Bă, proste, e bine. Și cum ai fugit de acolo? Vezi deci că s-a pogorât ca domnul la mine și zice pe cum că, Ioane, când îi ajunge la fântâna de sub deal, a să înainte cine să te aducă la mine și să vii, negreșit să vii, că eu te scap de toți dușmanii tăi și să-ți fie bine.

Eu, Maica Domnului, am să pui stabil între tine și rele, relele, să nu mai poată trece la tine și nici tu să nu mai poți trece la ele. Așa. E? Formă vere, m-am dus la fântâna de sub deal și am pus donițele jos. Ai!

Era frumos și cald Și era pădurea singură Doar într-o tufă de departe Fluira o mierlă Numai că dinspre partea dealului Ea că mi iese înainte O feferiță Ei o trimisese maica domnului Sta în fața mea, în două labe Și uita la mine trept

ochii ei mititești galbeni. Eu am dat surprins când coloia se știu, a zășnit pe o crangă subțire de alun. Acum să înălța cranga, acum s-a plecat cu ea până la pământ. Acum se ridica, acum s-a plecat. Eu, după ea, ea ia iar înaintea mea, în două lave, s uita la mine, îi sclip pe ochii re -re.

De parcă era două scântei Și mă chema iac așa iac așa Iaca așa Până la urmă A pierit și Eu am rămas rătăcit Dar acum Am să mă duc înapoi acasă Unde acasă? La ochi

ai scăpat și vrei să te duci singur înapoi? Dar de ce te-a închis pe tine, Ioane? Pentru că am omorât pe Dumitru. Da, tu l-ai omorât. Eu? Ba, nu tu. Ba, eu, lui Leaua și Tutunul și lui era la mine. Ei, și apoi, dacă s o găsit lui Leaua și Tutunul și tău la mine, se cheamă că te-am omorât eu, Ei, hai? Ascultă-l pe el, Ioane.

Stai degeaba închis ah. Și o să scad curând de acolo Peste un an Mai am 11 ani Ba unul ba 11. Dacă mâine pui mâine o ieși un om și o zice Dați-i drumul lui Ion că nu este el vinovat E altcineva E ah, altcineva Așa a făcut unul De la noi, de la Ognă Om milos berei. Dumnezeu să-l miluiască Lasă-mă să-ți spun, E altcineva, Ion a fost un prost

I-a luat din buzunarul lui și tutunul nu. Dar când i a luat Dumitru era mort da, nu! Ba era mort cu fața la pământ Nu! Era atântit pe spate Și a deschis ochii la mine Ce? Și apoi... Apoi l-a poditit sângele pe nas și pe gură și a murit Ce te uiți la mine așa? Uite-te la mine! Când l-ai găsit în pădure? Spui să nu mă lovești

să nu mă bat. Dar cine te bate? e jos. <laughs> Pentru ce să te bat? Pentru că am omorât pe Dumitru. De creștinul lui Dumnezeu înțelege că nu tu. Nu eu? Dar cine? Spune cine, dragomire. Nu te-a amestecat în vorbă. lasă ne în pace. Nu știu. Vrei să-ți spune, Ioane? Uite cine. Ce? Uite, Ioane, vezi tu. Ăsta a omorât pe Dumitru. Zi tu că nu e așa. Ah.

Da, sunt prost eu că stau la vorbă cu doi nebuni. Doi nebuni? Tu, femeie, stai Ce stai aici. De ce ai închis, mă? Că aștept, lasă-mă, nebunul. Atunci, dacă l-ai omorât tu, de de ce m mă? De ce m-a închinuit, mă? De ce m-a lovit în cap? De ce? tu ești vinovat.

De ce i-a făcut mie bufa aici? Nu, într-o mână Mă doare! Cum să scap? Doi! Doi -ai aici! Doi -ai ești dracu! Dacă tu ești de de ce te te aici! stai? E Doi aici! te aici! Doi aici! Doi aici! O, de ce nu Doi pe pustii locuri? O

de ce nu te duci în fundul iadului? M-a răpus! De ce mă chinuiești pe mine? M este la noi o ocul părăsită. În fund e o baltă neagră. Dacă arunci o piatră în fund, mai de te departe.

În inima pământului începe să auie și auie, auie, auie tot mereu și domnul a doua zi tace, când îi zice Maica Domnului, destul, acolo trebuie să vii tu cu mine, să te iau de gât, să te să te duc,

în valta neagră! Haide! Nu! Haide! Nu! Haide. nu o moară! Nu trebuie! Să-i, Anco! Să-i! Nu! Nebunule! Scrap, capul! Nu, el... Nu ai zis tu... Că el... Tu ai zis... Hai scoală! Tu, mă duc! Scoală? Mă duc!

Dragomire, s-a dus S-a dus Se duce în sat Trebuie să-l întoarcem înapoi și să-l ținem aici Până vedem ce e de făcut Haide după el Nu merg Fuge, nu o să-l mai ajungem Du-te tu Așteaptă tu de-abia început Nu o să-l mai poate ajunge Și chiar să-l ajungă ce folos Parc o să aibă ea de solă putere să se lupte cu nebunul. A putut femeia să mă vânsă

Ah, Acum vrea să mă scape, dar nu se poate. Io nu se spui. Înc un an. Pentru un an. Să pierzi viața întreagă. Pentru un an. Oh, când n are omul noroc. Bancu!

A trecut pe lângă mira din Aur. I-am pe S-a dus încolo. La vale... E foame... Dăm să mănânc. Da. Da, da, s -s s -s s -s tu. da. da. da tu. Bea. tu.

E unul la noi, la ochnă. Ce om bun verei! Cum mă miluiește el pe mine! Mănâncă numai cât o fărămiță de pâine și tainul lui mi le dă mie. Ăla, ăla a fost ucis pe tată și-l băgase pe frate să la ochnă. Vor ei ce l-a învățat mai ca Domnului să vină la ochnă să spună Eu...

Eu am răpus pe taica, lunei ca să-i dați drumul, că nu-i vinovat. Ia ca, ia ca așa. A, și? Și i-a dat drumul lui și l-a băgat pe el. Pe el? Da, ei. într-un târziu, după aia, a aflat el că frățânesu umblă să moară și l-a rugat să-l lase să meargă acasă cu soldați, numai pentru trei zile, că zice că...

Ce-am avut eu cu taica a fost altă socoteală. Nu vreau să plece al de neca, până nu mă Și l-a iertat? Da, da, de unde? Nu -a iertat. Da, -a de l-a iertat? n-a vrut să-l lasă la ochi, să mă argă. Și frate s -o a murit așa? Mă, mie, tu ești sănătos. Și cu mintea-ntreagă și hai să trăiești

eu vreau să mor așa E găsit pătos și bun. Ioane Ieși De ce l-ai venit la ognă oh, să spui că Ioan nu e vinovat De Ioan Ați vădut în cap degeaba Ce-am avut eu cu Dumitru Pe alte socoteală

Pion, Lăsați-l săracul. Si, Ion s-ar fi rugat la Maica Domnului Bună pentru păcatele tale. Vizi! Ioane, eu caut să te scap de tine. Tu să nu mai mergi. Nu mai trebuie să mergi la poe la ochnă

unde ar să mă eu? Tu o să stai aici cu noi. Oare nu. Mai bine să plecăm. Vino cu mine. scăpăm amândoi. Îți cumpăr haine noi, pânării, cizme noi, de mâncare, de băutură, tot. Îți dau eu ce ți trebuie. Or nu. Vino și tu cu mine. Unde? C Coleam beci. Să scoatem bani și să plecăm. Haide. Nu Haide. Dar să nu pleci.

Nu stai! Viu, De... acuși! Mântru în cânt, un cer în codru, nimeni în lume nu-l oude!

A început iar Când ură cânele Moare cineva Data Ioane fii. Fii. Acum plecăm Tu să nu vorbești nimic pe drum Să mă lași pe mine

Haide oh. mi ai închis pe din afară Ce? Ah! Haide Da încotro, -mi mire, Încotro ne că eu Ioane Ascultă, Anco o mai spune că știu Erau la ușă Vezi, dragomire, când zic eu că tu ești mai nebun decât Să fugi în lume cu el

pe unde o să umbli? în pustii? O să vă întâlniți cu oameni, o să-l cunoască cineva. E scăpat de la ocnă. Și chiar să nu-l cunoască nimeni. Poți tu să-i și mintea? Dacă nu l-au apuca iar turba ca din aur. Atunci? Ce copil o să auză asta și nu să priceapă ce legătură între oamenii ăștia doi? Le privegesc în lume fără să poată spune de unde vin, fără să știe unde se duc. De ce să fac? Să rămâi aici, să-l ținem și pe el până ne-am gândit la altceva mai mm -hmm.

Dacă nu vrea, dacă nu l putem ține. Trebuie să putem. Când o fi aici le iau eu pe seama. Ioane! Ioane! Eu sunt luvat! Mai ca domnul mi-a zis să spun că să nu mă lovesc! Bateți, ți Dați-la cap, ce prefață cu e nebun! Uite! Uite, cum îl poate fi om.

Uite, cum îi Ioan. Ioane! Nu! Nu! Nu! Nu! Nu! Nu! Nu! da-ți! spargă Nu! îi turtește Nu! capului, o să Nu! Nu! Nu! Nu! Nu! Nu! Nu! Nu! Nu! De Nu! Dacă... ia de aici. -a plin de sân.

De, nu mă mai. Am murit. Am murit. Pleacă. Nu. Pleacă. Da. Nu. Nu poți să Să nu o dați. Eu am. Uite. Nu. Nu poți să o la. Eu merg la maica. Tău e el. a luat cuțitul

dacă răgânește așa, am cineva de pe drum. S-a îngheat. S-a îngheat aici, în casa noastră. Ce-ai făcut, Ioane? Ține, Ioane.

Mă la Mai Maica Domnului proxim. Oh, mă la proxim. Mă la proxim. Mă la proxim. Mă la Ascultă, dragomire Că eu Maica la proxim

ai să dormi, ai să dormi, ai să dormi. Apă, apă, toate mântarele și lui! lui, să nu mai urme. Cătă-mă la picior, mai înjol de

am un simir să te duci la ocnă și să-l dai de la mine, le-a tău omorât. Ține! Nu mă mai dată să ne iau ce ziua. Uite! Vivința! Golos!

Ты крах! Маха, он, ты, ты, ты, маха, вин! Я исправить. вин!

Dumnezeu să te ierte, omule. Acuia, cu dragomire, acum ce ne facem? Să dăm de știri. Vrei să intre ori să mă baci pe mine în fundul ognii? Să zică că l-am omorât noi? Nu. Până acum nu știe nimeni că a venit aici. Să-l aruncăm în puțul părăsit. Mâine m-a puțul și atât. Haide, nu e vreme de pierdut. Se luminează de ziul, rămânem cu mortul în casă până mâine noapte.

A ah, Să sting lumina! Trece cineva pe drum și ne vede ieșind așa. Hai, pune mâna! Toacă de o tredie! Ai avut un tain noroc la moarte, Ioane. Îți trage clopotele ca la toți creștinii. Alții nici măcar atât.

Dar cu ce stai? Trebuie să te gătești de plecare De plecare? Firește păi, De ce să mai plec? Ca să scapi și tu și să mă scap și pe mine Dacă se află și ești tot aici Și l-am tăcut, se cheamă cam îndoi l-am omorât Eu sunt nevinovată Și nu vreau să cază vina pe mine Dacă vrei să stai Eu caută să mă duc în sat și să spui tot Tot, tot!

Dacă pleci, mă facă să găsesc pe Ion în și dau de știri. N-ai grijă, ză las, o vreme de stură să ajung departe. Tu ești fugarul, tu vinovatul și am scăpat amândoi. Vino și tu. Dacă fug și eu, cade vina și pe mine. Nu poți asta. Nu ți-a -ți rușine! Uf. Nu ți-a fost milă și păcat de Dumnezeu.

Greștin ești tu! Ce? Om ești tu! Vine un biet păcătos în casa ta și o bucățică de pâine la masa ta. Eu obosit ce te roagă de adăpost pe acoperământul tău. Îți pune taina lui și tu, fiară fără de lege, pui mâna pe cuțit și spinteci omul! Ce? Cu ce-ți se bietul nebun? Ce piedică-ți era el în lumea asta largă? Unde e loc pentru toți? De ce l-ai omorât pe Ion? Eu? Pe Ion? Pe Ion!

Eu am omorât pe Ion! Râzi, nu tu! Dar cine? Asta ce e? Sângele sa de la cine e? Nu-i sângele lui Ion? Uite aici! Nu te încheia, dragomire, pe cămaș e puțin. În dai dincolo e mult. Uite aici e plin. Du-te în curte, e stropit peste tot. Mergi de scoate o găleată din puț și vezi apa e roșie. Tu, cigașule, tu!

Un o să pereț. te gunoiești de viu între pereții de sare umes, până o socotii Dumnezeu Că a venit ceasul să te cheme ca să te judece el mai bine Pentru ce? Pentru că ai ridicat viața altuia A cui? A lui Ion? Femeie? Dacă te-ar întreba cineva pe tine de asta, ce aici spune? Ce-am văzut? Ce? Că Dragomir a răpus pe Ion nu știu de ce Tu! Să pui lampa la oblo.

Mm. Măcar că tu ai fost rău cu mine, mie tot mi-e milă de tine Dragomir, am să-ți dau o povață mm. Dacă s-o întâmpla și noi aveam noroc să scapi până la urmă Dacă ori punem mâna pe tine, nu fi prost și te-a să te găduiești cum faci cu mine Ca acolo nu te joci ca aici. Te ori pune la chinuri, vai de viața ta O să-ți rupă carnea, să-ți mulgă dinții și unghiile, să-ți descheie asta capului

Ascultă-mă pe mine. Eu îți vorbesc de binele tău. Care vreau să zică... Faci ce spui eu. Mărturisești că ai ucis pe Ion și te alegi numai cu pediapsa. Încă ai scap de chinuri. Dar dacă nu l-am ucis eu... Asta e începem iar. Ba nu, ba da, ba da, ba nu. lasă Los. lasă mi? mie. Las Pierde. Da?

Gheorghe, merge în sat. Ia pe primar și oricât oameni găsești. Spune că te-am trimis eu pentru un omor da, și vin cu ei. Pa da, ce e? merge pui, o să vezi. Vino, iute! Da, Scoală, Dragomire! Ce? că sosit ceasul. Ceasul? Ceasul socotelii. Stai drept. Da.

Adună-ți mințile câte le mai ai și răspunde la ce te-o întrebai eu Pentru ce l-ai omorât? Nu, nu l-am omorât eu N-ai văzut aici N-ai văzut tu Nu, pe Ion Pe Ion, lasă-l De altcineva-ți vorbesc eu acum De cine? Știi de cine nu te mai preface Tu vrei să pleci Tu caută să pleci

ei nu faci un pas de-aici până nu-i zici pe nume! zi o data pe nume! Dumitru... Ai văzut? Așa... Dumitru... Pentru ce l-ai ucis? Pentru tine.

Pentru mine. Ca să te iau eu. Cum l-ai ucis? Spune! Mă, tot goneai. Odată, când ai ieșit de la biserică, la vinerea mare, seara, îți aduce aminte. M-am dat pe lângă tine...

N-am dormit toată noaptea Și dimineața M-am hotărât Cum ai făcut? Știam când se întoarce de la deal Pe în păduri Și l-am așteptat Venea rând, Ne-am întâlnit Ne-am dat în vorbă I-am arătat o plută înalt Eu l-am ridicat ochii în sus

am tras cuțitul și până să a plece iar. Rite. Oh! Oh! Oh! Oh! Că... Oh! Oh! Ce să-ți mai spui? El.

El ce a făcut? A țipat și a căzut în genunchi A dat să scoată cuțitul Dar m-am repezit și l-am lovit peste mână și l-a beregat Când mama a plecat la el M-a mușcat de mână El la el era mușcătura Pe urbă, L-am întors cu fața în jos Am mers la fântână de m-am spălat

și m-am dus acasă să mă curg Că nu mai puteam Cădeam de-am picioarele de ostenit Ion l-a găsit acolo Pe urmă Știi Știu La un an Ai venit și mi-ai zis Ancor nu-ți mai trăiește bărbatul

Mă ei Vorba și glasul cum mi-ai spus-o Mi-au dat un junghi până inimă. inima Nici nu te luam altfel că mi-erai urât de te-am luat ca să te aduc în sfârșit aici De la început te-am bănuit Tot ce ai făcut pe urmă

Înțeai grija de sufletul răposatului, apoi spaimele și turba ta când îți pomeneam de el. Vorbele tare fără șir și tot de omorâtor și de termenele până când pe pedeapsa. Și visurile tale cu capete de morți care te mușcă. Și câte altele puneau mai multe mei mele. Mai întâi mă hotărâsem să te curăț. Mai era să bag și alt suflet în păcat. Dar m-am stat să mă gândesc mai bine.

omul ce mi-era drag lumina ochilor tu tu care mi-ai fost urât totdeauna eu te-am iubit și și Da cu e degeaba eu trebuie să plec în lume tu poate să iei pe George. dar să știi că tot te iubesc

da! I-așteaptă tu! Așteaptă să vezi tu acum, acum o să-ți plătesc eu ție dragostea. Ancu, Ancu, eu plec. Să mă iert. Să te iert. Da-ia te-am răbdat eu lângă mine. da m-am umblat eu atâta vreme să te aduc aici.

Că să te iert! Am vine cineva! A vine cineva! Da! Vine Gheorghe cu oameni! Vine să te ridice că ai pe Ion! Pe Ioan Tu m-ai vândut cu Gheorghe! Da, păi cine? Femeie! Vreau să scap! Nu vreau să pui mâna pe mine! De frică! Vreau să scap! Nu se mai poate! Aaaah!

Sari, Iara! Mă bași pe mine! Merg! Eu. Merg! Să nu mă bateți! Merg! Nu mă strege așa de tare de acolo! Ce am spus că vă doare! Oameni buni! Atrasă seara la noi în gazdă!

Un biet drumeț. Nu știu de unde venea și nici unde se ducea. L-au ucis bărbatul meu. Ucis. În odaie și colea, uitați-vă. E lac de sânge. căutați în puțul, îl de lângă grădină. Avea nenorocitul de el. Un timir la picior. Acu' e la Dragomir în buzunar. De ce o omorâi Duceți-l la primărie. Da, da. Oamen,

Uită-te la mine. Pentru faptă, răsplată și pentru nepastă.

Ați ascultat? Năpasta. Dramă de Ion Luca Caragiale. Distribuția a fost următoarea. Anca Olga Tudorache, Ion Emil Bota, artiste merit. Dragomir, Boris Ciornei. Gheorghe, Alexandru Aiței. Un țăran Gheorghe Soare, Alt tăran,

Traian Moraru. Regia tehnică Ion Mihailescu. Regia de studio Ion Prodan. Regia artistică Constantin Moruzan, artist emerit.